Første halvdel af denne podcast er betalt og sponsoreret af MobilePay, som gør det let for dig at holde styr på dit holds med MobilePay Box og Adidas. Det er tirsdag morgen, syvende runde af Superligaen er spillet, og vi er dermed knap en tredjedel igennem Superligaens grundspil, så vi tillader os at gøre en lille status med at lave vores egen power ranking over hvordan holdene klarer sig, og hvordan det ser ud her og nu. Jeg har en enkel gæst med mig i dag. Øh, det er dig, Mikkel Bækman Ja tak <laughs> Tidligere Champions League målscorer Ja Og nuværende lønbyassistent assistenttræner Præcis Normalt er det Sandro Sparzyges, du sidder overfor ja. Men han blev far i går, tillykke til ham Tak Og det siger jeg også, fordi ja. øh, så har vi dig i studiet i stedet for Ja, det er det Ja, ja. Så tak til Sandro Mit navn er Mikkel Nør, jeg er normal redaktionchef på Bold.dk Og til tider gæst i podcasten, når Sandro sidder her i værtrenden Sandro øh, er jo travlt beskæftiget med noget andet lige nu men det er stadig ham, I skal sende noget feedback til. Hvis I har noget, I kan sende det på sandrosnabelabbold.dk eller på podcastsnabelabbold.dk Mikkel, jeg er jo lidt urutineret i vejretrollen, men ja. du er heldigvis meget erfaren det, når det kommer til at gæste. Studium. Ja, lad os, se. Lad os se. <laughs> Vi øh, er øh, lukker jo i dag. Ja. Øh, men allerede i sidste uge sagde vi farvel til et par store profiler. Mm. Mohamed Rami og Anders Dreyer. Ja. Hvor ærgerligt er det, at øh, så store profiler forlader ligaen, og, og hvem tror du, der ligesom bliver den næste store profil? Ja, altså jeg synes, jo, jeg synes jo aldrig, det er ærgerligt, når, når store profiler ryger til, til udlandet for så, så store summer, som det er åbenbart er blevet. Øh, vi snakker 55 millioner, vi snakker 100 millioner, for de to nævnte øh, spillere, som du lige har, har fyret af. Altså det er jo mange penge. Altså det er mange penge for danske klubber at få ind udefra endda. Øh, så hvis de penge bliver forvaltet... Øh, godt og ordentligt, som jeg er helt overbevist om, at de gør, jamen så er, det jo, så er det jo god salg, og så betyder det, at der er noget rigtigt i gang i talentudviklingen i Danmark, at vi kan skyde sådan nogle spillere afsted. Dreyer var før, da han røg fra Esbjerg i sin tid, og øh, måske ikke, måske en smule for tidligt, det var dengang, Esbjerg var i i første division, der er de så stadig, øh, vil jeg sige. Men <laughs> ja. dengang Esbjerg røg ned og spillede første division, der blev han solgt til Brighton, også for et, et forholdsvis stort beløb for en første divisionsspiller. Uh, nu fik han en lille sådan revival i, i Midtjylland, og så ryger så afsted igen for nærmest det dobbelte. Um, så det er jo et godt købmandskab. Hvis vi kigger på det fodboldmæssigt, så er det jo ærgerligt, fordi det er, to af, er, er i hvert fald to af de bedste spillere, der har været i den her sæson indtil videre. Det kan vi ikke... Uh, have to meninger om drejer, der har været øh, brandhammerende varm, øh, der rame endnu mere varm, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo nogen, der også giver et eller andet tilbage til publikum, fordi det er jo spillere som dem, man gerne vil ind og se. Øh, men samtidig så er Danmark det her øh, sådan springbræt øh, land, eller udviklingsland, hvis du kan sige det sådan, fordi Danmark skal leve af at lave talenter og sælge dem videre, fordi vi kommer aldrig til at overhale de store ligaer, både med økonomi og med spillere og med øh, fans osv. Så, så Danmark bliver nødt til at være det her, og det synes jeg bare, at det her det er et super godt eksempel på, øh, med to så store handler, og vi kan jo tage mange flere med okay. i det her vindue, øh, men, men det her, det er, det er flot, men vi kommer til at savne dem i Superliga, men selvfølgelig gør vi det. Hvem tror du, så, at vi, vi kommer til at lægge mærke til øh, fremadrettet? Nu er der jo selvfølgelig et transvindue løgge i aften, hvor der kan nå at komme nye til, men øh, hvem er den, sådan, den nuværende Superliga-spiller, som skal sælge billetterne? Jamen, jeg synes jo, at øh, en, en Tosin Kehinde i Randers er, øh, er en, jeg gad og betale for at komme ind og se, fordi han kan noget ekstraordinært. Øh, så er der selvfølgelig nogle af de her unge Nordsjælland-gutter, øh, som også er spændende. Diomande øh, synes jeg er en fantastisk øh, fed spiller at kigge på, fordi han har noget x-faktor. Øh, så, så, så der er stadig nogen tilbage, og jeg tror stadig på, at der kommer flere fordi når der er nogen, der ryger ud, så er der også andre, der får chancen, og lige pludselig, så er der nogen, der blomstrer op. Mm. Øhm, så, så, så nogle af de her spillere, synes jeg, har noget ekstra faktor noget af det, man gerne vil betale for at komme ind og se som, øh, som fan. Og det kigger vi mere på i første halvleg af dagens podcast, Mandersbold, det er bold, bold podcast om dansk fodbold. I anden halvleg kigger vi nærmere på det danske landshold, som har de her vm kamper som sagt. Lad os kaste ud i første halvleg. Bækman, normalt når I, når I kommer ind til Sandro efter en Superliga-runde bb om rundens detalje, ja. i dag har jeg udfordret lidt, fordi du skal komme med den fedeste detalje for syv runder. Ja. Æh, hvad, hvad for en ene detalje øh, husker du for den her første syv runder Jamen, jeg, øh, jeg har jo en dårlig hukommelse, så tager jeg tager en fra den sidste <laughs> runde. <laughs> øhm, men nej, øh, jeg synes, der har været mange fede. Det, jeg faldt faktisk mest over, det skete faktisk i den, i den seneste runde, og det er det her... Øh, jeg kan man sige, skaktræk der sker på Brøndby Stadion med Melles Frederiksen, som, som tager en hård beslutning. Uh, lad os sige det, når han hiver skiber ud efter 18 minutter og ændrer system fordi vi har ikke set Brøndby i, uh, i et nyt system i ja, halvandet år, eller noget af den stil, uh, efter de skifter til 3-5-2. Uh, der har de bare kørt af uh, og det er jo også gået godt, indtil videre. Um, men jeg synes, detaljen er, at I så presset en øh, i, øh, kamp for det første, øh, så presset en periode, som Brøndby har været ind i. Øh, der er han altså iskold, Niels Frederiksen, og det kan jeg godt lide. Der er handlekraft bag, og nu ved jeg godt, at det er nemmere at sidde og sige, fordi det gik godt. Mm. Men der skete altså, virkelig en ændring, efter han øh, tog skiber ud og begyndte at ændre til 4-4-2 med en diamant på midten, øh, som vi kender lidt fra det gamle Zorniger i øvrigt, det var det system. Ikke, at det er øh, øh, en reference som sådan, men, men selve systemet var det samme. Øh, og et minut efter, der har Hedlund en friløber. <laughs> altså, og det er, jo, det er jo det, man sidder og håber på som træner, når man tager en hård beslutning. Fordi det må det også have været for Nils selvom han, er, han ser kølig ud. Mm. Så er det jo ikke sjovt at hive sin øh, unge midstopper ud efter 18 minutter. Det var ikke nogen, der synes det er sjovt. Men det var en nødvendighed, fordi det sejlede rundt i de der første øh, 17-20 minutter. Uh, hvor de er ekstremt heldige med ikke at være bagud med en, en to-tre stykker. Um, så jeg synes, at når man, når man tager så svær en beslutning, uh, og det bliver belønnet, så synes jeg, at det skal med i hvert fald i, i mine uh, uh, rundens detalje, eller de syv runder, som vi mm. snakker om. At det bliver, øh, det bliver detaljen. Hvad siger man til, til Anton Schieber efter sådan en, en omgang? for det kan jo ikke være fedt, øh, ikke for nogen spiller, måske slet ikke for en ung spiller på et fyldt brømme at blive øh, offret på den måde. Nej. Øhm, ja, selvfølgelig er det en, en ung spiller. Øhm, jeg mener også, Nils han sagde, at det kommer ikke til at fylde specielt meget, fordi Anton Schieber er professionel. Jeg er måske ikke helt sikker på, at jeg er øh, helt på den side, fordi det er ikke sjovt altså at blive udstillet. Fordi det bliver man jo. Altså alle øjne er rettet mod en. Hvorfor øh, laver man en kamikaze øh, udskiftning efter 18 minutter? Det er der ingen fodboldspillere, der synes, der er sjovt. Øh, så er der nok nogle, nogle holdkammerater. Øh, en noget i trænerstaben, der lige lægger en hånd om ham og siger, øh, du kunne godt se, at det ikke fungerede. Vi kunne nok have hedde alle 11 spillere ud, men nu blev valgt lige på dig, mm -hmm. og så kommer vi videre derfra. Så jeg tror bare en arm om skulderen og et par snakke, og så tror jeg faktisk også, at den er overstået derfra. Mm, klart. Vi skal som sagt kigge nærmere på en power ranking, som jeg bedte dig om at sætte. En power ranking kan jo godt komme hen og minde ret meget om den superliga-stilling, altså, vi har i tabellen. Men det kan godt være, at du har set nogle tendenser i spillet, som retfærdiggør, at et hold kunne ligge enten højere eller lavere, end de rent faktisk gør. Så du må komme med de argumenter, du ellers har lyst til, i forhold til, hvor stærke du synes, holdene ser ud her og nu. Det er selvfølgelig både et billede af, hvordan de har set ud i starten af sæson syv andre. Ja. Men i særdeleshed, hvor de står lige nu. Og selvfølgelig med det forbehold, at der er et trancevindue, der lukker senere i aften, der kan ændre den del. Ja. Vi starter nedefra og kører med din nummer 12. Hvem ja. har du her? Jamen altså, da vi. Da vi snakkede lidt om det i starten af de her udsendelser, øh, der havde jeg rent faktisk Sønderjyske og Vejle til at ligge dernede. Så lad os bare starte med Vejle, som, øh, som ligger der nu, som jo har været en, en turbulent tid, lad os sige det, øh, med den første trænerfyring, øh, der kom i år. Øh, jeg synes også, selvfølgelig var det en svær start for Peter Sørensen at komme ind og møde et FCK-hold, der bullerede af. Jeg tror bare, at der skal en proppe deres defensiv, som han også har udtalt et par gange. Så vil han gerne sætte en proppe defensiv, fordi man kan simpelthen ikke overleve, hvis man lukker så mange mål ind, som Vejle har gjort. De har lukket 17 mål ind i de første syv kampe, og det er jo nedrykker tal, hvis vi kan sige det sådan. Mm. Selvom det er tidligt at snakke om. Men jeg ser måske ikke et Vejle-hold, som som lige pludselig vender det. Altså, jeg tror ikke engang, måske en sejr er nok til, at der kommer, at det afler flere, øh, fordi der er nogle hold, der simpelthen er øh, stærkere kollektivt. Øh, og jeg ved, vi skal snakke om, øh, øh, om Danmark senere, omkring det her kollektiv, også øh, højst sandsynligt, fordi det var det, der kørte meget på. Jeg har en fornemmelse af, at Vejle er ikke et kollektivt stærkt hold, i øjeblikket. Uh. Øh, og det siger jeg ud fra at jeg tror øh, under den her øh, kite-faldtid også, at der var nogle spillere, der er svære at have med at gøre i spillertruppen. Øh, et er, at der er øh, mange nationaliteter, og det er jo fair nok, det øh, er der nogen, der gerne vil have. Øh, jeg tror bare, at der er for mange forskellige klikker i truppen, øh, og øh, alle hold snakker om, at vi skal have sammenhold og styrke, og, øh, og så videre, fordi det kan bære rigtig, rigtig langt. Jeg tror bare ikke, Vejle er der, hvor at der er et sammenhold, og det bliver sindssygt svært for Peter Sørensen øh, at få samlet et, et øh, vejlehold, som allerede er en lille smule splittet, sådan som jeg opfatter det, øhm, og så i den dårlige periode, de har. Altså, det er jo ikke noget, der, der hænger specielt godt sammen, når man allerede er en lille smule splittet, og man ikke vinder fodboldkamp, oh. så er det rigtig svært at samle. Øh, så det tror jeg er hans største opgave, Peter Sørensen, udover selvfølgelig at få point på kontoen, fordi... Et point i syv kampe, det er jo alarmerende nok. Mm. Men Peter Sørensen er vel også manden, der kan, kan, kan løse noget her. Han er jo kendt for at kunne skabe et kollektiv og en stærk defensiv. Så det er vel meget godt set, af Vejle-ledelsen at, at tro på ham. Ja, øh, det er det. Jeg tror bare ikke, Vejle havde set sig selv som øh, altså nedrykker kandidat i år. Jeg tror faktisk, de havde regnet med, at de vil øh, løfte barnet en lille smule. Øh, og selvom det er den her øh, sæson 2, som alle snakker om, er den sværeste, så tror jeg faktisk, at især ejerne i Vejle havde regnet med, at, at de måske ville snuse til top 6 i år. Ja. Um, og det, det kommer de ikke til. Altså det, det, det nægter jeg simpelthen at tro på. Uh, jeg kan ikke se, uh, hvordan det lige pludselig skulle vende. Jeg kan godt se Vejle få nogle sejre. Jeg kan godt se Vejle igen blive uh, uh, sværere at spille mod, som de var sidste år. Fordi det tror jeg faktisk, Peter Sørensen er god til. Lige pludselig at sætte uh, et... Uh, et defensivt, godt struktureret hold op. Altså, det er jo det, han har gjort, øh, både med øh, Hobro, øh, specielt, synes jeg, der var han rigtig dygtig til det, med også en, øh, en lidt brode spillergruppe. Uh -huh. Så fik han alligevel løst det på, på, på sin måde. Øh, så det tror jeg godt, han kan finde ud af at, øh, at sætte op. Om det sker øh, i næste runde, eller om det sker om et par runder, det ved jeg ikke. Øh, men de skal øh, virkelig til at have brug for point på kontoren, fordi de andre hold, der ligger nede omkring dem, de kommer ikke til at ligge der hele tiden. De ser stærkere ud? Ja. Hvem har du så som 11'er? Er det et af, de, af de hold, der ser, der ser stærkere ud? Uh, ja, altså lige p.t. er det jo AGF, men jeg har faktisk Sønderjyske til at, at skulle ligge dernede. Øhm, og det havde jeg også fra, fra start af. Jeg tror, Sønderjyske får en svær sæson. Øhm, ikke kun på grund af, at de ikke har scoret nogen mål, øhm, men nu er der også forlydende om, som jeg kunne læse mig til, at AK også er på vej væk. Så det vil sige, at både AK har de Wright, dem der øh, var deres klare topscorer sidste år, dem har de simpelthen øh, på vej ud af truppen. Øh, Alexander Bar, som også var en af dem, der lavede en masse point for Sønderjyske, han forsvandt jo øh, for et stykke tid siden. Øh, men hvem er de næste i rækken? Nu ved jeg godt, at de har hentet øh, mange forskellige øh, typer offensive profiler, men det er jo ubeskrevet blad for, for, for os, altså, og vi må da gå ud fra, at scoutingen i Sønderjyske er så god, at det er nogen, der kan gå ind og, og score fra dag et. Øhm, vi så heldigvis en af de offensive øh, nye spillere øh, få hul på byen i, i weekenden, øhm, men det er bare svært, når man havde to så dygtige angribere sidste år, som øh, lavede forholdsvis mange mål for et bundhold. Hvem skal tage over for det? Og, og det kan jeg simpelthen ikke se, at de lige pludselig skulle øh, øh, ramme en angrebsduge, øh, eller trive, eller øh, kald det, hvad det vil, som, som lige pludselig bare øh, begynder at flyde og hænge sammen. Og øh, jeg, jeg, jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at Sønderjyske, de kan få flow i det her, også igen med en lidt broget gruppe, som jeg ser det. Okay. Øh, ja, så jeg har dem til at ligge øh, sammen med Vejle dernede. Er du de hold, som virkelig får godt af en, en, en pause nu, en kamppause, og kan, kan træne nogle ting? Fordi de har også en ny træner, kritikken går lidt på, at man ikke rigtig ved, hvad de vil. Ja. Nu får han 14 dage med ren træning for Er det godt for dem på det tidspunkt? Ja, altså det plejer man jo at sige, at det er på træningsbanen, man kan gøre det. Der har været en, en del kampe, men jeg synes godt nok også, der har været en opstart, hvor man kunne implementere nogle ting. Øh, fire ugers opstart har de fleste klubber haft. Det må være rigeligt til at få implementeret nogle øh, ting, men øh, jeg har det lidt ligesom dig. Jeg, jeg har også svært ved at se den rigtige tegning. Jeg kan godt se, at der er noget, øh, noget tysker gen over det. Altså, de gerne vil presse en lille smule højere, end Sønderjyske har gjort før. De vil gerne have et hårdere genpres, osv. Men man skal også bare huske på, hvad Sønderjyske kommer fra. Og det kommer fra en meget, meget solid defensiv base. Og der er det altså svært at vende det om til mm -hmm. at blive øh, offensiv-minded fodbold, offensivt tænkende spillere. Øh, der bliver man nødt til at, at, at kigge på, på spillermaterialet og tænke, hvordan kan jeg få det bedste ud af de spillere, som jeg har lige nu? Øh, og der tror jeg, det er svært at vende spillergruppen om til at tænke på den måde, som Boris gerne vil, kontra den måde, som de kom fra i de mm. forrige sæson. Det kan. Så hvor vejler og SE på de, de to nederste? Hvem har, hvem har du på teampladsen? Ja, altså der, er jo, øh, der der kan jo være lidt af værd. Jeg, jeg, har, jeg har simpelthen ikke AGF til at ligge dernede, og jeg ved ikke hvorfor, men lad os, øh, lad, lad os bare tage lidt hul på, øh, på AGF, som øh, lige nu ligger under stregen. Jeg kan ikke forestille mig, at de kommer til at være der. Jeg har heller ikke set... Altså 100% det bliver en bruget sæson for AGF, og en svær og en bøvlet sæson øh, for dem. Um, men AGF og David Nielsen og alt det, de har bygget op AGF under David Nielsen, der kan jeg ikke forestille mig, at de kommer til at have problemer med at overleve i Superligaen. De kommer nok ikke op og snuse til medaljer i år. Måske er top 6 væk. Altså det, det, kunne, det kunne sagtens være, at der er for mange dygtige hold, der allerede er, er langt foran, så de skal virkelig ind i et ride AGF. Og det der, jeg måske ser problemet, jeg kan ikke se, at AGF lige pludselig får vendt den rundt. Jeg havde det lidt ligesom øh, med Vejle, at de bare vinder og vinder og vinder. Mm. Øh, og vi hører jo hele tiden over fra AGF med, med den her øh, bronzesæson for øh, to sæsoner siden, at der lå de også dernede, og lige pludselig osv. Men det er altså svært øh, at, at, at tænke tilbage og sige, at vi skal bare gøre det samme, som vi gjorde for to år siden, fordi der vandt vi jo bronze. Øh, det kommer ikke til at ske igen, fordi... Øh, Øh, der, der er nogle ting i AGF's øh, spil for det første. Øh, der er nogle ting, som der summer forkert i øjeblikket. Dengang der var David Nielsen ny og så videre der ledte han på energi og på power. Og, øhm, men, men den ser jeg bare ikke i øjeblikket. Jeg så den lidt i første halvleg i weekenden mod OB, men så dør den fuldstændig ned ja. i anden halvlej. Øh, og det er ikke øh, et David Nielsen-hold, som... Øh, som bare fuldstændig overgiver alt initiativ til, til modstanderne øh, og stopper med øh, at spille simpelthen. Øh, så, så der har jeg lidt bange anser. Jeg er ikke bange anser for overlevelse overhovedet med AGF. Det her, der skal vi længere hen, øh, men, men der er ikke noget, der siger mig, at de skal op og snuse til medaljer overhovedet. Det har heller ikke helt haft den effekt, man havde håbet på, at Patrick Mortensen kom tilbage. Men man snakkede lidt om i starten, at man har det svært uden ham, fordi ja. han er talismanen. Nu er han tilbage, måske ikke helt i omdrejninger, men det har heller ikke helt haft den effekt, man havde håbet på. Nej, øh, jeg tror heller ikke, at han er som sådan 100% klar til at spille endnu. Mm. Øh, jeg tror stadig, der sidder noget, nogle eftervejer af hans skade. Øh, men, men lige nu, der har man bare brug for, at han spiller, eller, eller bare, at han er på banen. Mm. Fordi han har en betydning for den måde, som AGF spillede på. Altså meget af AGF-spil var lagt op på, at... Øh, at man skulle øh, få bolde op til Patrick Mortensen, som kunne tage den ned og spille derfra ud på kanterne, indlæg til Patrick Mortensen osv. Det var den gamle AGF-stil. Når ikke de har Patrick Mortensen, så er det nogle andre typer, og Kurminowski har, har ikke grebet chancen. Lad os bare være ærlige. Øh, og heller ikke den samme type i øvrigt. Mm. Øhm, så det her indlægspil, som AGF var så dygtige til, både med, med Kasper Højer og... Kevin Dix, eller Mungsgaard, eller hvem det var, der lå derude i, i, hos AGF, jamen det er sådan set taget lidt væk, og hvad skal man så som, øh, som træner? Så bliver man nødt til at opfinde noget nyt, og det er jo også derfor, at, at i øjeblikket, der virker det måske en lille smule kaotisk på, hvad er det AGF gerne vil? Vil de gerne ændre en lille smule i deres spillestil? Øh, vil de gerne lægge på nogle steder? Men i hvert fald det her tunge øh, AGF-hold, som bare pumpet indlæg ind i, i feltet, kom med et højt tryk og genpres og holdt fast i det her pres og blev ved med at lægge indlæg og så videre som var rigtig svært for modstanderne at komme ud af at det er væk og øhm, Patrick Mortensen har heller ikke fået hul på bylden endnu i øvrigt øh, selvom han har spillet et par kampe øhm, så der, der ligger jo også måske en meget god pause og venter for dem uh -huh. Tænker du, at AGF er presset i dag med tanke på transfervinduets lukning? Altså, skal de ud og være lidt halvdesperate, eller, eller har de det i truppen nok, til, nok kvalitet til at få det, få det vendt her? Ja, det synes jeg, de har. Mm. Øh, og det er også det, jeg, jeg hører David Nielsen sige, at øh, han har den truppe, han gerne vil have. Jeg ved godt, der er røget nogle spillere ud, og der er kommet lidt ind, men altså, that's life i, i fodbold. Det sker i alle klubber mm. i, øh, i transfervinduer. Jeg synes, de har en, en stærk nok trup. Jeg synes, dem, de har fået ind er gode. Øhm, måske bortset fra øh, Kominowski, som ikke har fået... Øh, altså, det er jo en dyr handel for, øh, for AGF. Øhm, men, men han har slet ikke øh, fundet ind i noget som helst. Og det kan godt være med nogle af de der spillere, at det bare tager lidt længere tid. Øh, og øh, selvfølgelig må man have tålmodighed med ham. Men der må også være en grænse på et eller andet tidspunkt. Jeg er med på at give Kominowski øh, tid til at finde ud af... Øh, hvordan AGF gerne vil bruge ham, og hvordan han bliver bedst. Øh, men lige nu, der, der har jeg ikke set de store tegninger til, at han kunne blive AGF's øh, nye topscorer. Mm. På 9-pladsen i tabellen i Superligaen har vi OB. Ja. Øh, har du også dem øh, på der så nummer 9? Mm. Jeg, jeg synes faktisk, jeg har dem lidt højere, men igen, øh, jeg tror også, jeg har sagt det før i nogle af de her udsendelser, jeg kan sgu ikke rigtig blive klog på dem. Og <laughs> <laughs> det tror jeg faktisk også, der er mange... OB-tilhængere, der, der har det på samme måde. Øhm, de kan spille fantastisk god fodbold, men jeg synes, når de spiller fantastisk god fodbold, så kommer det fra deres individualister. Det er ikke fordi, der er noget, der som sådan er øh, sammensat rigtig godt. Øh, der kommer noget ud af ingenting fra Bali, fra Kadri, øh, øh, fra øh, Kløve, øh, Sabi osv., det er nogle af de der, der virkelig skal steppe op, men når de ikke rammer dagen, så synes jeg stadig, at OB er sådan et uh, lidt mærkeligt hold at følge med i, fordi så kan de ramme et, et niveau, som simpelthen er så lavt, um, så der er ingen... Uh, jeg synes, de skal hæve i hvert fald deres bundniveau, fordi den der den, den, den kører op og ned hele tiden, uh. og der er også derfor, at man ikke kan blive klog på dem, synes jeg. Der er ikke sådan en, en steady kurve overhovedet. Um, deres topniveau er højt. Deres bundniveau, det er simpelthen for lavt. Det er måske den bedste analyse, de kan give af OB. Så de kan jo, de kan jo øh, i min verden ende alt mellem øh, ja, top 6 og øh, øh, nummer 10, måske. Mm. De rykker i hvert fald ikke ned. Nej. Så hvor har du dem på din powering? Øh, jamen, jeg har, dem, øh, jeg har dem faktisk i top 6, fordi jeg synes, mm. de har nogle profiler, som kan gøre ondt på alle hold. Mm. Øh, og kan de få... Øh, kan de få sådan lidt mere øh, øh, steady kurve på deres øh, form, øh, så synes jeg faktisk, at de har så gode spillere, så de godt kan komme med i top 6, øh, som vel også skal være OB's målsætning. Øh, men det tror jeg også på, at de kan. Mm. Og top 6 er vel også de den danske mestres målsætning i første omgang at komme med der. Brøndby øh, ja. tog første sejre og, og kommer så op på 8. Pladsen. ja Men det er ikke nok for dem. Nej, det er det ikke. Øh, der har været øh, store udfordringer i Brøndby, altså kæmpe store udfordringer. Øh, der er jo masser af undskyldninger at finde frem, men jeg er ikke fan af at finde øh, undskyldninger. Men der er nogle forklaringer, der gør, at det har været så øh, så shaky for Brøndby, som jeg faktisk synes, det har været. Øh, den her kamp i weekenden mod Midtjylland, det var virkelig, virkelig et turning point, tror jeg. Uh. Øh, jeg tror også, at der er nogle hovedbrud lige nu hos Niels Frederiksen, fordi nu har han holdt fast i det her 352 system Skal man gå over og spille med 4 i bagkæden igen? Altså det, det lykkes jo. Øhm, så der tror jeg, der er nogle hovedbrud der. Man kan selvfølgelig også veksle i systemerne. Det er jo så populært øh, efterhånden hos trænere at kunne veksle undervejs. Øhm, men det kommer måske også lidt an på, hvem der bliver hentet ind på transfervinduet sidste dag. Om det bliver en stærk, stærk forsvarsspiller mere, så man kan holde fast i de tre. Hvis ikke man får ham ind, jamen, så kan der være, at man skulle spille med, med fire i stedet for. Øhm, men jeg, jeg har Brøndby til at, at komme op og blande sig, og det har jeg, fordi de, de har nogle dygtige spillere stadig. Øh, jeg synes ikke, at de er alvorligt svækket, som alle har, har hakket dem på tuden for de har stadig uger, de har stadig helt de har stadig en stærk øh, midtbane. Ja. Jeg synes faktisk deres forsvar stadig er stærkt. Det alt afgørende for Brøndby, det er at Maxø, han ikke smutter i dag. Ja. Det vil jeg stadig mene. Han er øh, han er en eller anden form for en talisman. Øh, allerede et, et et forsvar som har været en lille smule shaky hvis han også smutter. Altså så så øh så har jeg ikke specielt gode forudsigelser for Brøndby, fordi så skal de virkelig have en ny, stærk mand ind. Øh, og det får de ikke bare ved at øh, øh, hente en eller anden udefra, som man ikke kender specielt godt. Øh, det tager tid at blive en, en ny anfører i Brøndby, og det anfører Bente Bæren altså med, øh, med stor overbevisning, synes jeg. Der er jo mange brøndby -fans derude, der sidder og håber på, at der kommer en, en forstærkning her i, på Transforindos sidste dag, men, men som du ser det, så er det, det store mål, for dem i dag, må være, at Max ikke smutter. Ja, altså det tror jeg også, at Brøndby-tilhængerne, de sidder og håber på, at det er det næste, der sker, at han ikke smutter, og han måske forlænger. Altså, men først og fremmest, så skal han ikke smutte. Det må være det vigtigste. Mm. På syvendepladsen i tabellen har vi Viborg, som har set gode ud i store perioder af deres, deres tilbagevenden her til Superligaen efter en del års fravær. Hvad tænker du om deres præcisioner indtil videre? Ej, jeg synes, det har været... Jeg synes, det har været rigtig godt. Jeg synes, det har været... Øh... Jeg kan godt lide Superliga-oprykkere, som kommer med et udtryk og viser sig frem og ikke er bange for at øh, være der og ikke spiller fodbold. Fordi øh... det tror jeg simpelthen ikke, at man kan overleve på i længden, at man bare parkerer en bus og tænker, hvis vi går gode øh, hernede, jamen øh, så kan vi da godt øh, putte en enkelt ind på en standard. Jeg synes faktisk, de har lidt af hvert, vi bor og spille på. Jeg synes, de har deres... Øh standardspil, spil, men jeg synes specielt deres kollektiv ser rigtig, rigtig stærkt ud. Det ser ud som om, at folk de elsker at, at spille i Viborg. Og det betyder bare meget, at man, at man har et sammenhold, hvor man vil gøre alt for hinanden. Og det ser ud som om, at Viborg har en spillergruppe, som løber den ekstra meter for hinanden. De har ikke nogen som sådan stjerner. Altså ikke nogen, der shiner over alle mulige andre. De har et stærkt kollektiv, og det stærke kollektiv, der skal bære dem til, til overlevelse i Superligaen. Og det er ret overbevist om, at de gør, fordi de har flere tangenter at spille på. Nu fik de også uh, Sebastian Grønning, uh, som mm. vi har snakket lidt om. Hvornår får han hul på bylen? <laughs> ja, den kom nu. Den kom nu. Uh, I øvrigt fed fejring også. Altså, man kunne se forløsningen mm. uh, på ham. Altså, det må der også have været. Uh, måske kan det også ændre, at, uh, at de kan få lidt, lidt mere gang i ham. Det håber jeg på uh, et eller andet sted. Mm. Men øh, de kommer til at ligge sådan øh, midt i, jeg tror, ikke rigtigt på top 6. Der er for mange andre stærke hold, men jeg tror heller ikke, at de farer for at rykke ned, faktisk. Ja. Og der, fra en stærk oprykker til en anden, kan man så sige, fordi ja. Silkeborg har også virkelig set godt ud, øh, og, og var det første hold, der, der har formået at nedlægge Randers her i weekenden. Jeg ja. øh, går ud fra, at du, du også er imponeret over, over deres tilgang til, til tilbagevenden til Superligaen. Ja, jeg er faktisk mere imponeret over Viborg, Uh. Uh. Og, og det virker lidt mærkeligt, når Silkeborg har fået flere point <laughs> ja. og endte faktisk efter Viborg i første division. Uh, men, uh, men det er jeg. Uh, fordi Silkeborg har været undervejs i uh, lang tid. Uh, jeg ved godt, at Viborg har været nede i flere sæsoner, end uh, de fleste Viborgensere nok havde håbet på. Uh. Så det kan også godt være, at de var undervejs. Jeg synes bare, at Silkeborg har haft den her kuo af en meget, meget, meget tydelig stil. De har en kæmpe fordel i deres kunstgræsbane derhjemme. Det har de bare. Uh. Altså, den er så svær at spille på for, for udhold. Den er Silkeborg vant til at spille på. Der er overbevist om, at de henter mange point. Det, jeg faktisk har været øh, øh, hvad kan sige, mest imponeret af, det er også, hvordan de griber ud an Specielt den her kamp, de havde i parken, øh, hvor den øh, bliver 0-0, men hvor de store perioder dominerer FCK, inden FCK for alvor kom i gang. Det var i runde to, mener jeg. Ja, det var tydeligt. Øhm, så, så Silkeborg er et svært hold at spille mod, fordi de har de her dygtige øh, passningsspillere. Øh, de fik gang i Helenius, øh, fordi nogle gange så tænker man, skal den trilles ind overstreget ja. med, med Silkeborg. Øh, men nu har de også en goalgetter, som kan finde ud af at afslutte i feltet og udefra osv. Så, øh, så Silkeborg kunne godt blive den her oprøger som snuser sig med i top 6, hvis de kan fortsætte med at holde det her øh, momentum øh, det tror jeg godt men der kommer altså også nogle der ligger lige nu nogle store hold under dem mm. som de også skal holde under dem så lad os lige være øh, på passligt men øh, det er slet ikke en Superliga-oprykker, som er på vej ned igen det Nej, tror jeg ikke på det ikke sådan. på femtepladsen har vi AB som sådan i, i al stillhed har har leveret ganske solide præstationer. Der har ikke, ikke været så meget larm op fra, fordi det er der nogle andre klubber, der har siddet for. Ja. Øh, men Åbe har vi på femtepladsen kun tabt en kamp ud af syv. Øh. Ja, og øh, altså, nogle gange så popper AB jo op og laver et eller andet mirakelsæson. <laughs> der har det jo været indtil videre. Ja. Det tror jeg nu ikke, at det, det bliver en mirakelsæson, hvor de lige pludselig vinder det i øh, Men jeg tror faktisk godt, at de kunne holde sig op på den plads der. Ja. Øh, jeg synes, det ser fornuftigt ud. Jeg synes også, det ser ud som om... Eller jeg kan huske i starten, da Sifuentes kom til, øh, der havde vi faktisk en kamp med, øh, med Lønby. Øh, den sidste vinterkamp, inden øh, forsæsonen gik i gang. Man vinder ret klart deroppe, ikke? Jo, vi vinder, vi vinder 1-0, men det var ret klart. Ja. Altså, fordi vi, vi, vi spillede godt, og OB øh, så ud som om, at der var lang, lang vej igen. Der havde de jo ikke vundet nogen overhovedet af deres træningskampe lige da han kom til. Så der var jo sådan lidt. Øh, der kunne man godt mærke, at det var sådan lidt ulmende stemning. Altså, der var også lidt øh, øh, hvad kan man høre, sådan utilfredshed blandt øh, dem, der så på, blandt spillerne, der var, øh, øh, øh, de var ikke afklaret med, hvad de ville, og det frustrerede spillerne. Altså, det kunne man høre allerede i en, i en træningskamp. Og det tog de jo med ind i starten af sæsonen, hvor det heller ikke gik specielt godt. Men nu synes jeg virkelig, at man kan se. Øh, hvad det er, at øh, Sifuente springer ind til det her hold, altså han er jo en kæmpe øh, fodbold øh, aficionado, kan man for kalde sig. det det øh, men, men virkelig sådan en, en grundig træner som øh, tror jeg tænker fodbold 24-7, nogen kan øh, få for meget af det, øh, andre kan ikke få for meget, men han er så passioneret og man kan se, at spillerne køber ind på det han vil nu, uh. og det er sådan set øh, det vigtigste øh, for mig der er, spillerne køber ind på, hvad træneren kommer med. Og nu kan man se, at alle spillerne køber ind på det, som Sifuentes øh, kommer med. Øh, og der er kommet et sindssygt godt sammenhold i A.B. igen. Øh, også fordi, at det går godt. Altså, oh. vi skal heller, det er jo ikke mere sort-hvidt, end at begynder man at vinde fodboldkampe, jamen, så er alt jo øh, <laughs> skide godt. Ikke? Ja, ja, det er klart. Øh, så nej, jeg synes, A.B. ser fornuftigt ud, og øh, jeg synes, de de har et rigtig spændende hold. Endda uden Kasper Kusk, som ikke har været på banen, og Lukas Andersen skal vi også huske at ude. Det synes jeg er imponerende. Mm. Imponerende er det vel også, at f ser ud til at kunne blive ved. Nu solgte de Kamaldine den sommer og lavede med tab til Viborg, og der tænkte man, at så gik det ikke længere. Men ja. det ser nu til at gøre alligevel. De ligger på på firepladsen. Ja. Det er jo bare den samme gamle historie, at de formår at yeah. og starte forfra hver sommer. Yeah. Uh, og det overrasker mig faktisk en lille smule, at de kom så godt fra start. Fordi jeg, jeg var en lille smule hård ved dem i, uh, i starten. Uh, jeg troede ikke, at de ville klare sig så godt i år. Jeg troede faktisk, de ville få problemer. Uh, og det ved jeg godt, at mange siger hvert år, at uh, nu kan de ikke mere osv. Men jeg, kan, jeg kunne ikke se den næste uh, lysende stjerne. Men lige nu er den lysende stjerne, det deres uh, hold. Fordi der, der er jo ikke nogen, der shiner som... Uh, Kudus, eller uh, Kamaldin, eller uh, Markontes, eller hvor langt vi skal gå tilbage. Uh -huh. uh, men nu er der et hold, og de spiller virkelig som et hold. Uh, offer for, for hinanden, de er jo da også uh, solgt deres uh, ankermand i, i Vindalen nede i, Så det er jo nogle markante profiler fra sidste år, som ikke er hos Nordsjælland mere. Og derfor så synes jeg, det er så imponerende, at de stadig kan formå uh, med nogle lidt ukendte spillere for nogen, men at have den her samme øh, spillestil, men faktisk lægge på spillestilen, fordi det synes jeg faktisk, at de har gjort, både med øh, nogle af de offensive øh, mønstre, vi ser, men specielt også på den defensive base, hvor jeg synes virkelig, de har set øh, stærke ud i forhold til, hvad, hvad man regner Nordsjælland for, fordi der regner man altid med, at jamen, vi skal nok lave en, en mål mod Nordsjælland, men så kan det godt være, at de laver 3-4 i den anden ende. Uh -huh. Nu synes jeg faktisk, de har fået en solid defensiv øh, base. Jeg skal lige se lidt mere til deres nye målmand, inden jeg, inden jeg siger, at det er alt for solidt. Uh. Men det er et, et rigtig godt hold, Nordsland. der har spillet sammen, som man kan se, har en tydelig stil, men uden nogen funglende stjerne for første gang i mange år. Uh. Og apropos gode hold, det må man også sige, at ligesom er sagens kerne, når det kommer til Randers FC, ja. der er det jo bare et godt, solidt hold. De, de tabte og er jo i en mindre krise nu, fordi de... <laughs> Men ja. Silkeborg fik, fik skoven under dem, og Randers kunne nok godt have, have fået point i den kamp. Ja. De ligger lige nu under nummer tre, og ja. det er vel meget retfærdigt. Ja, det er det fuldstændig. Jeg synes, det er solidt, det Randers går laver. Jeg tror faktisk, de er lidt ærgerlige over den uge, de har været igennem op til en landskampspause, med pointtab mod, mod OB. Var det ikke OB? Sidste runde? Jo, jo. Oh. På en taget måde ryger ud til Galatasaray, øh, og så taber til Silkeborg. Altså, mm. Det er jo ikke en ret fed uge øh, og, og slutte øh, sådan en, øh, en øh, mini-pause på, som vi går på nu. Øh, så det tror jeg faktisk, de er lidt irriterede over. Øh, selvom de jo har klaret sig godt og, øh, og så, videre, øh, så må det være en ærgerlig fornemmelse at gå på landskampspause med, trods alt. Øh, men jeg synes stadig, at Randers er solid. Jeg synes, de er svære at spille imod. Jeg synes, de har nogle spændende offensive typer, og selvfølgelig en solid defensiv og en kanon god målmand i øvrigt. Ja. Men jeg kan også godt lide det her kontinuitet med, at man holder fast i, i trænerteamet og de samme spillere. Selvfølgelig er der et par udskiftninger her og der, sådan er det alle steder, men det er bare det samme og bliver ved med at udvikle det, fordi jeg synes faktisk, at Thomas Berg er en udviklende træner. Jeg synes ikke, at han står stille og siger, at det er bare sådan her, vi kommer til at spille. Jeg synes faktisk godt, at man kan se nogle nuancer i Randers' spil, som gør, at der er rigtig mange tanker bag det, de, de, de laver. Mm. Øhm, så det kan, jeg, det kan jeg godt lide ved Randers. De kommer til at være deroppe i, i top-6-spillet. Hvor de ender, det, det, det tør jeg simpelthen ikke spå om. Men top-6, det er overbevist om, de kommer i. Mm. Og det efterlader jo med de to øverste pladser, hvor de to forventede tophold, så også ligger. Ja. Øh, Midtjylland har haft førstepladsen i noget tid og mistet den så lige her til sidst øh, inden øh, landskomstpausen. Øhm, det er jo forventeligt, at det er de to, der nok kommer til at skulle kæmpe om guldet. Det er det jo ligesom forventningen til de fleste sæsoner. Ja. Hvor, øh, hvor har du styrkeforholdet de to internt lige nu? Ja, altså øh, det bliver nok et kapløb. Altså det har også den, <laughs> den kedelige melding, men det tror jeg faktisk, det gør. Mm. Øh, nu solgte de en hver af deres profiler, øh, Darami og, og Drejer, som vi har været inde på. Uh -huh. øh, kommer der noget nyt ind, eller bliver det internt? Det må, det må tiden jo vise. Men jeg synes stadig, at de har så stærke øh, typer. Jeg synes, det var helt vildt overbevisende, det FCK leverede øh, i Vejle. Uh -huh. øh, uden Darami, uden Falk, som vil er deres to mest kreative spillere, eller har været det. Øh, og så går de bare ind og smadrer Vejle 4-0. Det var en af de mest overbevisende kampe, jeg har set i år. Der var ingen slinger i valsen. Også mod et vejlehold som var tydeligvis frustreret og dårlige, og hvad ved jeg. Men FCK gjorde dem også dårlige. Så den rytme, som jeg Thorup har skabt i FC København, det synes jeg er imponerende, fordi vi har jo været efter ham. Der er, der er mange, der har været efter øh, Jes Torp Er han den rigtige mand, osv.? Jeg synes bare, det er så stærkt lige pludselig at se et, et tydeligt FCK-hold. Fordi det var, det var det, jeg savnede mest. Det var, hvor vil øh, Jes Torp hen med det her hold? Øh, og det synes jeg, man kan se nu. Det er underholdende, sprudlende fodbold. Øh, de har sat en prop i defensivt. Det må vi også sige. Det høvlede ind med, med mål i starten. Men der har han også formået at sætte en proppe i, samtidig med, at, at de ikke øh, øh, er gået ned på nogle af de offensive ting. Fordi man kan godt tænke som, øh, som træner, selvfølgelig, hvis der bliver øh, indkasseret rigtig mange mål, så må der fokuseres på det defensive, og så tager vi lidt af det offensive væk. Men de har formået at tage det defensive på sig og gøre det bedre, men samtidig bevare det offensive. Og det synes jeg virkelig, virkelig, at øh, han skal have stor ros for, eller trænerstaben skal have stor ros for. Fordi det, det var en, jeg tror det var en meget vanskelig periode for for Jes 2 og for ikke ret lang tid siden. Mm. Har du dem så også uh, marginal foran FC Midtjylland lige nu? Ja, det har jeg. Ja. Det har jeg faktisk. Uh, og det, det har jeg, fordi de har de har et eller andet ekstra, synes jeg. Uh, FCK i forhold til Midtjylland. De har selvfølgelig uh, deres hjemmebane, men jeg synes rent faktisk også, når FCK stiller med deres stærkeste startelver. Så synes jeg faktisk, den er bedre end, øh, end Midtjyllands. Øhm, de skal have erstattet drejer på en eller anden måde. Jeg ved godt, Isaksen er, er rigtig, rigtig god. Jeg savner, der kommer noget mere fra en spiller som Bill for eksempel. Øh, og så synes jeg, specielt i kampen mod Brøndby, der savnede man den der target mand. Og det er jo ja. det nemmeste at sige, fordi han ikke var med, og de ikke scorede osv., men jeg synes rent faktisk, at Midtjyllands spil er lagt op på, at de kan slå en masse indlæg til en, en stor targetspiller i Cabar eller øh, eller den nye Maroni. Øhm, så der mangler de en targetmand. Han kommer tilbage, øh, og så skal man aldrig sk øh, afskrive Midtjylland. Jeg synes bare, at FCK har en lille op at have lige som det står nu. Mm. Jamen det var jo en fin gennemgang af de 12 klubber i Superligander, hvor de står lige nu. Og dermed var det slut på første halvleg og vi snakker det danske landshold lige her, om ikke så længe. Mikkel, en, en sindssyg EM-slutrunde øh, for ja. ikke så lang tid siden. Øh, startede med, i parken med Axens kollaps, og, ja. og så gik det jo bare en vej derfra, sluttede på Wembley, hvor vi var tæt på at spille os i finalen. Mm. Nu skal det danske landshold samles igen for første gang. Hvordan tror du, det bliver? Bliver der sådan lidt, lidt tømmer, sagt efter en vanvittig slutrunde, eller hvor står vi? Ja, jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt, at den første kamp, det er på hjemmebane, fordi der tror jeg faktisk, hvis ikke den samme eufori, så meget af den samme stemning kommer til at være der, fordi de fik bare hele befolkningen med. Altså, øh, jeg synes, det var ret imponerende at se i kampene øh, i slutrunden op til endda bare, hvilken stor støtte der var omkring det danske landshold. Øh, man fik den der nationalfølelse tilbage, som øh, man måske ikke har haft i, i mange år. Det er der nok mange, der, der, der sidder med. Øh, så synes jeg bare, det var fantastisk at se øh, spillerne give noget af sig selv. Øh, alle fik man et forhold til, altså, og, og det er jo også det, landsholdsfodbold skal kunne, når det er bedst, det er, at man skal have et forhold til spillerne, øhm, forhold til træneren, altså, som jo også er ekstremt åben, øh, og virkelig på, altså, han er jo virkelig meget i, i mediebilledet også, okay. så alle har jo et, et forhold til ham, og øh, man fik en eller anden fornemmelse af, at alt, hvad der blev sagt fra julmand, det, øh, det var næsten lov, altså fordi, der blev bare lyttet, hver gang han åbnede munden, Kasper Juhlmann, og det er han dygtig til. Han er sindssygt dygtig kommunikator. Så alt det, de fik ud af EM-slutrunden, der håber jeg, at de kan tage en masse med i de her VM-kvalifikationskampe, som kommer. Men det er jeg faktisk ret sikker på, at de kommer til at få en stor, stor opbakning. Mm. <coughs> Undskyld. Ja, fordi tiltroen til det danske landshold, fra danske fans inden EM, er jo ret stor. Ja. Men, men vi overraskede alligevel mange, i hvert fald dem, der ikke kendte så meget til det danske landshold. Vil du sige, at, at det niveau, der blev vist under slutrunden, hvor vi nåede til semifinalen, er det reelle niveau, eller var der en lille smule, at vi, vi overpræsteret? Øh, nej, det, det synes jeg ikke. Jeg tror faktisk, det var niveauet. Øh, jeg tror faktisk, at, at det danske landshold er lidt skuffet over den sidste kamp stadig uh. mod England. At de ikke får måde mere, fordi... Øh, jeg tror, de følte, at der var muligheder, som de ikke greb, og det tror de er mega irriteret over, at de ikke kunne. Der manglede bare benzin på tanken. Uh. Uh, spillerne var udkørte. Uh, det var en, uh, en hård rejse, det her med at også at skulle til Baku og skulle hjem igen, og så videre. Uh, I en ekstrem varme. Uh. Uh, og det er igen, det er ikke uh, undskyldninger, det er måske forklaringer på, hvorfor at de ikke ramte topniveauet, for de gjorde de ikke mod England, øh, og de ramte øh, loftet mod Belgien i, i den her kamp, som de i øvrigt taber i, i puljen, men der rammer de loftet for hvad være dansk øh, fodbold kan i øjeblikket. Uh. Det, var, det var en vild kamp, og øh, masser af gode præstationer. Øh, jeg tror gerne, de vil deroppe igen, og kunne holde det der øh, lidt længere. Øh, men den kamp mod England, tror jeg, stadig sidder i dem og irriterer dem uh. grænseløst, at de ikke kunne øh, drille England noget mere. Uh. Man ser jo nogle gange, i forbindelse med de her slutrunder, at så kommer der også altså lidt en lidt generationsskifte efterfølgende frem mod næste slutrunde. Mm. Nu, øh, fordi EM blev rykket, og så er der jo kun lidt over et år til, til VM, tror det bliver meget det samme, de samme spillere, vi, vi kommer til at se det de kommende års tid? Ja, det tror jeg. Øh, der er så kort tid imellem, så der kommer ikke til at være den store udskiftning. Øh, det bliver vel... Lasse Sjøne, som har takket øh, af på landsholdet, mm. øh, og så Henrik Dalskov, som også har været øh, med før. Øh, resten af den her stamme, den holder han fast i, det er helt overbevist om. Øh, jeg tror heller ikke, der kommer til at blive øh, så meget slinger i valsen i de tre kampe, som, øh, som kommer nu her. Øh, men... Øh, jeg kan ikke forestille mig, at der bliver skiftet meget ud fra nu til VM i Katar om halvanden års tid. Det, mm. det kan jeg ikke se for mig. Nej, så skulle det jo være nogen, der, der kommer ned fra siger måske unge spillere. Nu ser vi, at Derame er udtaget. Mm. Hvem, hvem tror du, der ligesom har chancen for at spille sig ind over næste år? Så det har alle jo, men er der en, vi skal lægge ekstra meget mærke til? Derame er vel et meget sjovt navn. Hvis han allerede skal spille i Ajax, altså der er jo en sindssyg konkurrence, han kommer mm. op mod men det kunne være sjovt at have sådan en, en spiller med. Det er også en spiller, jeg tror, Kasper Julen godt kan lide, fordi det er noget, noget x-faktor og noget overraskende, og noget af det, vi ikke har. Så det kunne sagtens være en eller anden kanin, man, man hiver op af hatten, men jeg, jeg tror, han han går med det rimelig sikre. Uh. Altså, det han så fra hans hold i den her EM-slutrunde, det tror jeg simpelthen ikke, han kan få ud af hovedet. Jeg tror, han er meget, meget bevidst om, at han skal udvikle på det, de havde gang i, havde den samme gruppe, som, øh, som de havde. Det går godt være, at der kommer nogle små udskiftninger og her, men selve stammen, øh, som er ret stor, faktisk, tror ja. jeg, øh, den holder han 100% fast i. Jeg kan ikke forestille mig andet. Og nu har de jo vist, at de kan uden Christian Eriksen, mm. og vi skal nok ikke forvente at se ham tilbage på landshedet lige foreløbig. Øh, hvem... hvem Altså, der var jo nogen, der tog over, kan man sige. Mikkel Damsgaard blev det store gennembrud Pierre Emile mm. på, på midtbanen. Selvfølgelig ikke i, i Eriksens rolle, men, men tog masse ansvar. Hvem vem, øh, blev ligesom den nye stjerne, øh, nu hvor, hvor Eriksen ikke er? Ja, det nemme svar er Damsgaard. Mm. Også fordi han øh, stadig er, er så ung, som han er. Øh, og fik hurtigt så meget erfaring et eller andet sted, som han gjorde i den her øh, slutrunde. Øh, men han har også niveau, Altså, han har virkelig niveau til at, øh, at kunne tage over for en kæmpe spiller, som Christian Eriksen har været for det danske landshold. Øhm, så ja, det nemme svar, det er, at det er han går ind og tager over, og øh, øh, godt støttet op af øh, både Leni og Højbjerg, fordi dem har han brug for, for at han kan shine til at tage noget af det skrald øh, øh, i, uh. øh, så han kan ligge og shine på, øh, på den offensive midtbanen eller på kanten, eller hvor han nu bevæger sig hen, fordi han er jo en, en lidt flydende spiller, uh men det er det, det er det nemme svar. Er det så også Mikkel Damsgaard, man sådan glæder sig til at se i de kommende kampe? Altså, fordi han, han viste jo virkelig noget potentiale, og scorede også det fantastiske mål på Wimbley på Frisbakke. Er det, er det ligesom ham, der er trækpladser nu? Det er ham, man tager ind, tager ind for at se, når man skal se landsholdet? Ved du hvad, jeg tror faktisk, at man tager ind for at se landsholdet. <laughs> øh, det tror jeg, ja. fordi der er så mange fede typer, mm -hmm. øh, og som jeg sagde lige før, jeg tror, folk har fået et forhold til rigtig mange af spillerne. Jeg tror... Øh, Jamen, der er Simon Kjær, der havde en kæmpe rolle i alt det her. Der er Peter Sm eller Kasper Smeichel, som, som også havde en kæmpe rolle. Øh, Joachim Mæle er, jo, øh, er jo en, der fik de alvorlige gennembrud ja. i, i den her slutrunde. Der er masser at komme ind og se på. Øh, så jeg tror faktisk, jeg vil fremhæve øh, landsholdet og ikke sige en spiller, som, øh, som sælger billetter. Fordi lige nu, der sælger landsholdet billetter. Ja. Og det bliver så spændende at se, når vi skal i kamp. Det er den første allerede i morgen. Og man må sige, at allerede nogle måneder inden EM fik Danmark skabt sig et godt udgangspunkt for den her VM-kvalifikation ved at gøre renbord. Blandt andet i den på papir sværeste kamp ude mod Østrig, som man må forvente at ligesom er ligesom af det hold på forhånd i hvert fald, at vi skulle kæmpe mere om førstepladsen. Nu har vi tre kampe, tre sejre og en på på 14-0. Og så har vi også tre kampe, som vi i hvert fald er rimelig klare favoritter til. Hjemme mod Skotland, ud mod Færøerne og hjemme mod Israel. Ja. Altså, vi, vi lukker vel næsten den her kvæl vi, er, vi er en kvæl allerede her inden for den kommende uge. Ja, det tror jeg også, vi gør. Ja. Altså, det, det er nogle modstandere, som ikke skal skræmme os specielt meget. Man kan måske sige, hvis vi mødt Skotland ude kunne den måske være en lille smule mere. Øh, jeg vil overhovedet ikke sige 50-50, fordi det, det bliver den aldrig. Mm. Øh, eller det bliver den i hvert fald ikke i øjeblikket, når Danmark skal møde Skotland. Men med Danmark øh, på hjemmebane mod Skotland, der tror jeg ikke, der er nogen slinger i valsen overhovedet. Øh, og jeg er også blevet så sikker på, at det her landshold de ikke smider dumme point. Fordi der er en base af øh, så høj kvalitet. Så jeg har ikke den her fornemmelse af, at Danmark lige pludselig kan øh, smide point mod lidt mindre nationer. Og øh, øh, når vi møder Skotland, Færøerne og Israel, så er det mindre nationer. Jeg er ikke i tvivl om, at, øh, at der er fuldt pointhøst i de her tre kampe, øh, fordi gruppen er så stærk, som den er i øjeblikket. Og jeg tror, at de kommer til at køre videre på den bølge, som de har skabt. Mm. Og det er vel også noget med, med, med det, Julemann og Vihoffs har skabt, fordi... Når vi kigger ned på, på listen af spillere, så da han udtog truppen, var det jo som sagt meget af det samme fra EM, men så er der til engelsk kommet en del øh, ja. skader og afbud siden. Men det vi også så under EM er, at han kan sætte alle ind, ja. og så kender de rollen, og det bliver det vel også mod, øh, mod skotland i første omgang. Ja, det, det tror jeg. jeg. Jeg tror ikke, at han øh, kommer med nogen store eksperimenter som sådan. Jeg tror gerne, at han vil meget, meget sikkert, Måske også faktisk meget hurtigt kvalificere sig til VM. Så han måske kan bruge nogle af kampene i gruppen til at, at sætte nogle spillere an. Men indtil den er sikker, der, er, der kommer han ikke til at eksperimentere med nogen som helst andre end han kender. Og han kender jo stort set hele sin gruppe. Jeg ved godt, der kommer nogle skader, og der kommer nogle andre ind, som han lige skal se an. Men jeg tror, han har en kæmpe tiltro til hele sin øh, spillergruppe. Men det bliver den samme stamme, som jeg sagde i starten, til at spille det her hjem. Og så kan der måske eksperimenteres lidt mere, når, øh, øh, når VM-billetten er sikret. Fordi det kommer den til at blive det, jeg er overbevist om. Mm. Så selv hvis vi slår Skotland og slår Færøerne, så tror du ikke, at der bliver sådan roteret for meget i, i hjemkamp mod Israel i den, i, her på tirsdag? Nej, det, altså, det kommer også lidt an på de andre resultater, måske. Mm. Og på øh, spillernes øh, øh, ved vel, fordi... Øh, Altså, de er også i gang med et hårdt program. Mange af dem er lige startet i deres klubber med, med sæsonen. Æ, så det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvordan spillerne har det. Æ, men jeg tror ikke, der bliver den store rotation som sådan. Æ, også med det her, at man stadig har fem udskiftninger, så er der jo spilletid til en masse. Uh. Æ, og der kan man måske godt se nogle spillere an, hvis man fører komfortabelt i kampene, så har man jo råd til med fem udskiftninger og se nogen an. Uh. Du selv det med den her Skotlandkamp, vi har i parken i morgen, og det er vigtigt, at vi starter på hjemmebane, fordi så har man mulighed for at køre den her hype videre. Er du sådan lidt spændt på at se, hvordan reaktionen bliver? Fordi der er jo tæt på fuld hus øh, mm. derinde, øh, og jeg går ud fra, at det stadig sidder i folk, fordi det er så kort tid siden, vi havde den her hjemmelavet rundt. Tror du, at så frem at Danmark leverer en, en god kamp og tager sejren, så, så har man mulighed for at køre videre på den her bølge, som man skabte her for, for kort tid siden? Ja, det tror jeg rent faktisk, man har. Jeg tror også, at stemningen bliver fantastisk fed i morgen. Det er jeg overbevist om. Det er jo heller ikke hverdagskost at kunne fylde parken op til en landskamp. Altså, det mindes jeg da ikke at have set, siden vi havde de her playoff-kampe mod Sverige, eller noget af den stil. Ja. Så det, det tror jeg. Jeg tror også stadig, at det sidder i hovederne, det her med, at landsholdet er kommet tilbage, og det er faktisk kommet for at blive. Fordi der er... Der er en gruppe af unge spillere, som øh, er på vej. Der er en gruppe af lidt ældre spillere, og der er en, en, en gruppe af de her mellemspillere øh, på de her 5, 6, 27 år. Øh, så blandingen i den her gruppe er jo også helt perfekt i øjeblikket. Altså der er jo lidt af hvert. Øh, der er nogen, der kører på noget af det sidste. Øh, der er nogen, der er i deres bedste alder, og så er der nogen, der er på vej op. Så der er jo også en fremtid i det her hold. Og lad os så sige, at det lykkedes at, at kvalificere os til, til VM som spillede i Katar i november 2022. Øhm, som det ser ud nu, rammer vi så et peak på det her landshold, fordi det så rigtig godt ud til EM, men dem, de spiller, der ligesom var rutineret og lidt op i årene, har jo stadig mulighed for at være med øh, næste år, næste efterår. Kan det så blive her, vi virkelig piker med den, den generation, vi har lige nu øh, om, et, øh, om et godt års tid? Jeg tror faktisk, det er målet. At det er... At, at den gruppe, der er af spillere nu, der er samlet, der tror jeg rent faktisk, at de har uh, internt et mål om, at de skal pike fuldstændig til Katar. Man hører uh, Kasper uh, Julman stort set hver gang, han bliver interviewet, uh, hvad det er, han gerne vil med det her landshold. Og det første, han svarer altid, det er, at han vil vinde noget. Ja. Uh, det er der muligheder for med det her landshold. Vi så det jo selv til EM. Der var de der var de ikke ret langt fra at vinde noget. Eller i hvert fald havde chancen for at vinde noget. Øh, og hvorfor kan de ikke gøre det i, igen i Katar? Det, det kan der sagtens være. Øh, det kan også være, at de får en god gruppe. Det kan være, at de er heldige med, med lodetrækningen. Det kan være, at de rammer øh, et øh, helt vildt niveau. Fordi det har vi set, de kan. De kan spille op med de bedste hold. Øh, så jeg tror, at der internt deres lille drøm er, at de kan øh, vise alt og alle hvor hvor hamrende gode de er blevet om uh, halvandet år i Kassar. Mm. Og når man ser de der landshold, som, som har topniveauet, så vinder de jo kampe, som dem Danmark skal spille de kommende tre uh, kampe her, næste uges tid, komfortabelt. Ja. Uh, har Danmark så meget klasse nu, at du også ser dem? Altså, en ting er, at du siger, at de vinder alle tre, er det, det sikkert, altså, vinder de her kampe uden øh, nogen form for slinger i valsen? Ja, det tror jeg faktisk, de gør, fordi de er professionelle. De ved godt, at øh, der er intet, der kommer nemt til dem. Øh, og det er det, jeg godt kan lide, at de tager alt fuldstændig øh, seriøst og alvorligt. Øh, og det er derfor, at jeg, jeg har en god fornemmelse, når jeg ser landskampe i øjeblikket. Det er, at der er ingen slinger i valsen, fordi øh, de her spillere og den træner, der er, er kommet til... De har simpelthen samlet en, en gruppe af topprofessionelle spillere, som vil noget sammen, og som har det sindssygt godt sammen. Øhm, som jeg teasede en lille smule for i, i, i første øh, øh, runde her, det var, at sammenholdet på det her øh, danske hold, det kan bringe os øh, længere end måske nogle af de store hold, som Frankrig og øh, Belgien osv., i en slutrunde. Øhm, og det var lidt det, jeg sagde i, i, i første runde her, at, at Vejle havde måske ikke et samlet hold, men alt det, Danmark har skabt, der kan man se, måske har man ikke de bedste spillere, men når man har et sammenhold, som er så unikt, så kan det virkelig, virkelig øh, bringe et hold langt. Ja. Øh, og det er jeg sikker på, at det rider Danmark videre på. Øh, og derfor så er, er, er både sammenholdet og øh, spillerne er så høj kvalitet efterhånden, øh, så jeg ikke er nervøs for, for specielt mange kampe, som de spiller. Ja. Så en, en forholdsvis sikker vi en kvalifikation. efter den start, vi har fået, den, den tror du rimelig meget på. Ja, det gør, jeg. Mm. det gør jeg. Lad det være ordene, Mikkel Bergman. Tusind tak, fordi du var med i dag. Selvfølgelig. Og tak, fordi I lyttede med dig ude til denne version af mandagsbold, som så blev optaget på en tirsdag med en vikar i vejrtråden. Vi satser på, at Sandro han er tilbage til næste omgang, som vil optages efter planen på mandag. Tak, fordi I lyttede med.